Zortzigarren unitatea. A. Gaixorik nago? Bat. Kaixoana, Raquel naiz, gaur ez naiz lanera joango. Gaixorik nago eta, sukarra daukat eta giarretako mina daukat. Buruko mina, <coughs> ez du mukiak, mukia, oso gaizkinago. Gripea izango da. Egun batzuetan etxean geratuko naiz, hoean, agur,